Bizirik egoten hasia zen nor bat zen bera eta orduan antzauden besteak gauza hori egiten ari ziren nor bizirik egoten. Bere ama bizirik egoten ari zen eta orduan lau aurrekin ari zen bizitzen. Norbaitekin ezkondu zen nor bat zen ama eta zer aura sobera behar ez zuen nor bat zen zera hura hainbeste nor bat. Halako moduz berarekin ezkonduta egon zen ura beste norbaitekin ezkon baitziteken. Beraz, lau aurrekin bizitzen ari zen eta lau hoietariko bakoitza laurak bizitzen ari ziren orduan, nor batzuk izaten asiberriak ari ziren orduan, bizirik egoten. Lau aur zeuden, zaharrena seme bat zen, migarrena etzen seme bat, Hirugarrena? nor hau zen, laugarrena mutiko bat zen eta laurak ari ziren bizitzen orduan eta ama bizitzen ari zen orduan eta bostak elkarrekin bizitzen ari ziren orduan. Ama, esan aia edo kitzikagarria zertzen bat izan zitekela siniesten zuen nor bat bilakatu zen. Ama, bere seme gazteinaren eta gazteena baino zartxeagoa zenaren zat, aia, oso aia interesgarria zela zekien nor bat bilakatu zen. Hama mere seme zaharrena inolako esanairik etzuen norbait zela azten ari zen norbat bilakatu zen. Ez gogoratzen zaharrena zela, ez azten bera norbat izaten ari zela norbat izan zen afamilia bezitzen. Hama bere, bere alaba semea izanetzen nor ura, Agian existitzea esanaia izatea zela baesttatzen ari zen nor bat zela gogor gogoratera iritsi zen. Agian aski baesttatzen ari zen. Orduan bizirik egoten jarraitu zuen eta esanaian desagertzen amaitu zuen nor bat bilakatu zen. Desagertzen eta esan nahi izaten eta esanaiari harrera egiten eta desagertzen, eta desagertu zen edo zer izaten eta esanaia izaten. Orduan, era desagertu desagartu etzen nor bat zen. Orduan bera zer jakiten edonork egin diezaiokela dio, dio sala esanaiari existitzen izaten. Orduan oraindik hildako norbait bilakatu etzen nor bat zen. Desagertzen ari zen orduan eta edonor izan ziteke norbati eskatzen diosala egiteko esanaiari izaten existitzen. Edon eskatzen ari zitzaion hori egiteko nahikoa desagertzen ari zen orduan, hildako bat, hildako nor bat zen aldizka. Orduan, etzen aur bakar batekin ezitzen ari, diosala egiten ari zitzaionean esanaiari izaten existitzen. Bera orduan etzen berak eduki izan dako ezen aurrekin bizitzen hari. laurak ari ziren bizirik egoten. Lauretako bakoitza ari zen bizirik egoten, eta aietariko edo nor izan zitekeen, dantzan izaten ari zen nor bat. Haietariko zarrena etzen orduan dantzan izaten ari zen nor bat. Bera etzen gauza ura egiten ari, etzen dantzan ari. Bigarrena orduan dantzan ari etzen nor bat zen. Bera orduan dantzan guztiari buruzko dena jakiten ari zen otsotoro. Bera orduan nor bat izaten ari zen dantzan bizitzen izaten existitzen. Bera orduan gauza hartan bizitzen ari zen. Irugarrena nor bat zen gauza hori egiten edo ari zen dantzan edo nor bat zen dantzan laugarrena nolabait dantzan ari zen nor bat zen zera hori egiten nolabait nor bat izaten ari zen nor bat zen nolabait era bat esanai izaten zera hori era bat esanai izaten nor bat izaten izaten dantzan <laughs> Beraz, nolabait dantzan ari zen nor bat izaten ari zen Nur bat zen izaneran nor bat galdetzen eta erantzuten galdekatutako dantzan. Nor bat zen dantzatuz galdetzen izaten existitzen. Nor bat zen dantzatuz erantzuten izaten existitzen. Nolabait nor bat zen dantzan alegia nor bat zen galdetzen eta erantzuten nor bat bilakatuz. Nor bat zen galdetzen. Dantzan egitea existitzea zen. Nor bat zen erantzuten. Dantzan egitea existitzea zen. Nor bat zen, galdetzen eta erantzuten. Nor batzen esanaia esan haya, gauz, gauza hori esan nahi izaten dantzan egitea existitzea bilakatu zela. Dantzan egiten ez zuen nor batzen. zen. gabe dantzan egiten ez zuen nor bat, gabe, egiten, etzuen, nor bat Edo nor izan ziteke norba bat dantzan. Orduan, etzen dantzanari. Orduan, esanaia aia, zen zera hura, esan nahi izaten zerbait eksistitzea zela eta zerbait zer bat dela. Nola bait, etzen ezer egiten ari zeina, ez zen zer zeinak esan nahi zuen, zer bat izan zela, dantzan existitzen izan zela. Nor bat dantzan izan ziteken, dantzan egitea eksistitzea zen. Bera, horta Dabrai, beste mota bateko nor bat ari zen izaten, honek esan nahi du nor bat zela, hainbat lakoa, aldatzen ari zen. Astapenean nor bat zen. Eta orduan nor batzen beste hainbaten itxura berekoa eta norbait hori beste motako norpatzen. Orduan bere aldatzen ari zen eta beste edonoren antza zuen antza zuen eta ura beste motako norbazen. Orduan bere aldatzen ari zen eta beste edonoren antza zuen antza zuen eta ura beste motako nor batzen. Bera kantza zutenekko nahikotxo mota bateko norrezberdinak ziren laurak. laurak ziren norlabaitit mota bateko batak. Laurak izan zitezkeen batak batak izaten behar izaten sinesten esanaia izatea existitzea dela. Laurak izan zitekeen batak alako zera batetik zer bat espero izaten. Laurak izan zitezken bataak existitzen izaten esan nahi dun zerbait espero izaten izaten existitzen, nahiko diferenteenteak ziren laurak. Bizirik egoten hasia zen nor bat zen bera eta orduan nor bat izaten ari zen nor bat zen dantzan izaten existitzen izaten nor bat izaten hasia zen bera nor bat izaten ari zen orduan eta bere familia bizitzako denak ari ziren behar izaten orduan behar izaten ari zen zera hori burura eramantze izan burura eramantze izan bere burua dantzan nor bat izaten bizirik egoten hasia zen nor bat zen orduan batebatzuk bezalakoa izaten arizen zen nor bat zen bera orduan eta izaten existitzen nor bat zen bera orduan nor gazte bat izan zen, nor bat izaten, eta familia bizitza izaten existitzen zen, eta orduan, bera, nor bat zen, zera ura, burura eramaten, familia bizitza burura eramaten, nor bat izaten, bizi izaten dantzan, eta orduan, haietariko bakoitza zen, nor bat izatzen, izaten, burura eramaten, eta bere burua osotzen, dantzan, ari zen, nor bat izaten. Batzuk bezalakoa izaten, ari zen orduan.